När året 1938 går mot sitt slut är många djupt oroliga inför framtiden, även om fredshoppet fortfarande är starkt. På tröskeln till ett nytt år radiotalar nyårsafton 1938 den svenska utrikesministern Rickard Sandler. Ärade lyssnare, i förväntan och i oro vänder vi oss nu emot det nya året. Några korta andedrag står ännu det gamla åter. Skulle vi få skåda fredens palmblad kring dess obetäckta, mänskligt sköna änne. Kommer det att möta i gasmaskens tidsenligt groteska karikatyr av mänsklig kostymering. Då vi blickar runt från vårt, vår egen lögna hemvist i Norden ser vi en värld i vånda. Förstörelsens krafter myllra. I hetsigaste tempo laddar människorna sin jord till en helvetesmaskin. Året 1938 avslutas i svensk radio med klockringning och nyårshälsningar från 23 nationer. Ett arrangemang av internationella radiounionen. Vi har avsnitt av budskapen från Finland, Danmark, Norge och Tyskland. Nu har vi träffat det kallade kansolle Finland en alla folk ett gott år. Från Danmark hilser vi det nya år i håb om fred och goda korp, så människor kan mødes uden nörd i tro på livets sak. Fred, försoning och tolerans över hela jorden är Norges nyttårsönske. Alla mann, Deutschland! Deutschland wünscht der världen ett nytt år i Frieden och Glück.